Lisäksi mun ensimmäinen verkkovalmennusaiheella ajankäytön hallinta on nyt myynnissä pilottihintaan. Olen siis koulutettu ammattijärjestäjä ja lisäksi ison perheen äiti. Ja mun missio on kertoa sulle, että ihan jokainen voi vaikuttaa siihen oman arkeensa sujuvuuteen budjetista riippumatta. Vinkkejä aloittamiseen ja oman kodin järjestelyyn sä löydät tavaravalmentaja.fi-sivun blokeista ja podeista sekä mun sometileiltä Instagramista ja Facebookista. Tervetuloa seuraani. Tänään jatketaan siis arjenhallinnan teemalla ja mulla on etävieraana erityisohjaaja Kati Saurula perpekeskuksesta. Tervetuloa mukaan. Kiitos, kiitos. On siis luvassa vinkkejä erityisesti sinne lapsiperheiden arkeen ennakoinnin teemalla ja voit ehkä aloittaa jo ihan siitä että kerrot meille mikä on perpekeskus ja mistä se löytyy Joo Joensuussahan sitä ollaan tai itsessään koko Pohjoskarjala on tätä meidän toimialuetta ja on lyhenne semmoisesta sanahirviöstä kun perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus ja eihän sitä ihmiset muista mitä perpekeskus <laughs> on semmoinen kotonen mukava ja me toimittaan lapsiperheiden arjessa että Ihan mikä tahansa lapsiperhe, jos mietityttää se arjen toimimuus ja sellainen sata kiukkua lapsilla ja sellaista lähtemisen hankaluutta ja ihan tämmöistä arkista hankaluutta, niin sitten me mietiskellään erilaisia keinoja lapsiperheisiin, Mitä saisi siitä arjesta jotenkin rullaa vampaa. Mitä kautta teille voi niin kuin päästä asiakkaaksi? Ihan kun laittaa sähköpostin tai kilauttaa ottaa puhelimella, niin sillä tavalla. Pääsee. Joo, että se on ihan suora yhteys. Niinku, Itse voi ottaa yhteyttä ja hyvin matalan kynnyksen palvelu. Nimenomaan siis, just näin. Ja siis maksuton palvelu. Kyllä. Tämä on niinku, meillä ihan on... Mm. Joo, meillä on rahoittajana STEA eli Veikkaus ja sitä kautta meillä on velvotekki tuottaa ihan kenelle tahansa näitä palveluita. Yksi oikeastaan Voisin lisätä, että yksi suuri rooli näissä meidän hommissa on ryhmät. Et sen lisäksi, että me käydään ihan kodeissa miettimässä sitä arkea, niin sitten meillä on erilaisia ryhmiä pienille koululaisille. Ja sitten on vanhemmalle ja lapselle semmoista yhteisiä mukavia hetkiä. Nuorille on koulumaailmassa ryhmiä, että yritetään monenlaista palvelua sitten aina tarpeen mukaan räätälöidä suorastaan. Joo. Toi on ihan mahtavaa. Mä itse kuulin Perpe-keskuksesta vasta pari vuotta sitten. Olin tuolla, meillä on täällä Joensuussa semmoinen perheentalo, mikä on tämmöinen, kienten, tämmöinen kokoutumispaikka. Siellä on eri yhdistyksiä ja järjestöjä ja sitten esimerkiksi MLL perhekahvilaa. Siellä oli silloin semmoinen leijonaemojen järjestämä tilaisuus, missä oli teiltä. Päädyttiin siihen, siihen että se oli varmaan... Toivo, joka oli siellä, siellä tota antamassa näitä vinkkejä ja se oli kyllä ihan huippuilta, siinä oli ihan konkreettisesti mukana niitä, niitä tota polkuja ja muita niinku välineitä, mitä voisit hyödyntää, mutta mennään niihin tarkemmin sitten kohta. Eli se, teillä siis niinku on joku paikka, mihin voi tulla ja sitten te myös menette ihmisten koteihin ja, ja paikan päälle, just niinku vaikka kouluihin. Kyllä. Meillä on sellainen ajatus, että monesti jos on lapsi vaikka tällainen vilkas tai muuten mietityttää aikuisia, niin lapsiahan kuntoutetaan. Mutta harvoin nämä lapset niin kuin itse niitä asioita pystyy oikaisemaan, että kyllähän siihen sitä ympäristöaikuista tarvitaan. Niin siinä mielessä tehdään paljon vanhempia ja just opettajien kanssa töitä ja mennään sinne, mikä se lapsen oma niin kuin toimintaympäristö on. Joo. Ja kotona saa kivasti jotenkin sellaisen näkemyksen aina, että sitä jotenkin huomaa erilaisia asioita, mitä arjessa tulee vanhemmat mietittyy. Ja esimerkiksi sun tämä järjestämisasia niin liittyy hirmukeskeisesti keskeisesti näihin meidän asiakasperheisiin. Että jos on ympäristö sellainen, että siellä on paljon kaikkea, mihin silmät tarttuu ja aisti, ärsykettä ja sekaavaa. Niin ympäristö, niin sit se tuottaa vähän sinne pään sisällekin semmoista sekaavuutta, että selkeyttä haettaisiin siihen arkeen. Kyllä. Vähän eri Visuaalista hälyä, sen on siis ihan itsekin huomannut, että Joo. se tota, rauhoittaa, kun on ainakin joskus silloin tällä paikat raivattuna. No, kyllä. Niin, niin kyllä, mehän tavattiin itse asiassa tuolla MLL koulutuksessa keväällä ja Joo. siellä tota, jäit mieleen ja laitoin sitten viesti. Ja nyt tosiaan tuntuu, että on niin paljon yhteistä näissä meidän tavoitteissa tavallaan. Kyllä. Kiva, kun tulit mukaan. No, sitten meillä oli näitä, tai mietittiin tuossa aiemmin, kun juteltiin, että mitä ne vinkit voisi olla. Nämä siis hyvin vahvasti liittyvät tuohon ennakointiin. Sä toit esille sellaisen asian kuin arkirunko, eli avaatko vähän, mitä sillä tarkoitetaan? No jotenkin. Meillä on sellainen ajatus, että tämä arjen rutiinit, vaikka ne olisi samanlaisia, että ne toistuisi päivästä toiseen, niin jotenkin niiden näkyväksi tekeminen, niin se on sellainen asia, minkä puolesta me puhuttaisiin, että se arkirunko tehtäisiin samalla tavalla kuin on koulussa lukujärjestys tai aikuisella vaikka kalenteri, niin samalla tavalla tehtäisiin myös se lapsen arkirunko näkyväksi, että Harva meistä osaa niin ulkoa heittää, että mitäs sulla on ensi viikon torstaina kello 16, niin sinnehän tulee mieleen sellainen kalenterikuva. Niin. niin. samalla tavalla lapsella kanssa, että kun sen näkisi sen arjen rakenteen, niin jotenkin se hahmottaisi paremmin, eikä tarttisi sitten niin kiukustua. Että jotenkin me ajatellaan siitä kiukustakin, että kiukku on monesti sellainen tilanne, että lapsella ei ole muita keinoja että nyt on keinot loppu ja on pakko, niin viimeinen kortti on se, että minä nyt suutun ja itken ja aikuinen tietysti ihmetellä, että miten se taas suuttu. Niin tavallaan tämmöinen näkyväksi tekeminen auttaa jo siihen, että ei tarvitse niin paljon neuvotella se lapsen kanssa siitä, että mitä on seuraavaksi. Toi on niin totta, joo. Mä itse huomasin tämän. Kun meillä käy pienet osa-aika hoidossa ja sitten niin kuin välillä on hoitopäivä ja välillä ei, niin he jatkuvasti oli kysymässä multa, että onko vapaata ja montako hoitopäivää. Ja ennen kuin mä niin kuin sitten yhdistin ne asiat, että miksi mä aina niin kuin sanon vastaan tähän uudestaan, että mähän voin tehdä semmoisen visuaalisen kalenterin, missä ei siis lue mitään, vaan siinä on semmoisia lapsen tasoisia symboleita, millä se osoitetaan. Ja sitten yksi niistä näyttää sitä, mikä päivä nyt on menossa ja Siihen loppukyselyyn, että he käy nyt itse katsomassa sieltä, että mm. et hei, ne näkee heti, että ei tarvitse lapsen osata laskea, kuin vaikka kolmeen, niin hän jo näkee siitä, että missä kohdassa viikkoa ollaan menossa. Ja... Kyllä. Kyllä se, ja monesti. Se sitä omaa, niin kuin, siis itseä. Niin. Toki lastakin, mutta myös sitä, niin että ei, ei se oma aika mene siihen, että vastaat niin kuin, joka viikko ja joka päivä niin samoihin kysymyksiin uudestaan ja uudestaan. Kyllä. Ja jotenkin semmoinen lapsella kontrollin tunne, niin sehän on ihan yhtä tärkeä kuin aikuisellakin. Ihan samalla tavalla lapsella tulee niitä ajatuksia, että meenpä ruoan jälkeen pyöräilemään. Ja sitten mm. jos aikuinen tuleekin siihen ja sanoo, että eipä nyt voitkaan mennä, kun ollaan mummilloin menossa, niin helpostihan siinä sitten se itku tulee, että olin ajatellut. Niin mm. tämmöisellä voi jotenkin myös semmoinen sovullista elämistä niin edistä tosi Aivan helposti. estää niitä konflikteja mm. ennen kuin niitä jo, niin, niin kuin tulee, kyllä, hyvin totta. Ja mä oon monesti vinkannut tästä ajastimesta, sulla oli siihen ihan tommonen ö, niin sovellusvinkki, maksuton, kerropa siitä. Joo, tästä ajastimesta, se on yksi kyllä mun ihan ehdoton suosikki. Öm. Oikeastaan näiden asiakasperheiden kanssa silloin aina nousee keskusteluun sellainen, että kannattaa käyttää tällaista ajastinta, että minkä verran saa vielä pelaata tai minkä verran on, kun aamulla on oltava autossa. Ja monet laittaa sitten munakellon sellaisen, missä on pienet numerot ja pieniä viivoja. Ja sitten kun sitä asiaa aletaan miettiä tarkemmin, niin sitten tuleekin sellainen havainto, että se munakello on niin kamalan pienet ne merkit, että sitä on hankalaa seurata. Sitten se yksi-kaksi pärähtää ja just kun on paras leikki menossa, niin sitten se pitäisikin yksi-kaksi sitten lopettaa. Niin siinä mielessä suosit, suosisin itse ehkä tällaista, no time timer on yksi tämmöinen ihan merkki, mitä käytetään. Ja siinä on sellainen hirmu iso punainen kiekko, mikä näyttää minkä verran sitä aikaa on jäljellä. Joo. Ja sitten kun se aika alkaa olla vähän lopuillaan, niin lapsi pystyy tavallaan niin kuin myös omaa käyttäytymistä säätämään ja alkaa jo vähän lopetella siinä ja aikuinen pääsee sanomaan, että hei jee, vitsi, sä kärkisit ennen kelloa ja kaikki on ihan jee, vileet. Jotenkin sellainen positiivinen kehä syntyy hirveän helposti. Ja näitä on siis Ei, ja... olemassa niin kuin konkreettisina kelloina ja sitten mm -hmm. niin kuin sovelluksina. Kyllä. Ja se paras puoli siinä sovelluksessa on tietysti se, että se on maksuton. Ajastimet on aika kalliita. Aivan. Että jos tablettiin laittaa sen vaikka, niin se kivasti naksuttaa siinä. Tai nimenomaan ei naksuta eikä ärsytä sitten se no, Niin, aivan niin. <tuhu> sekin oli se yksi pointti. Joo. Kyllä. Tällainen. Sitten puhuttiin tämmöisestä tekniikasta kuin pelin listäminen, millä tarkoitit niin kuin asioiden pilkkomista mahdollisimman pieniksi. Joo. <tuhu> Joo, monesti ajatellaankin, että sellainen, miten me vanhempana annettaisiin niitä ohjeita, niin miten sen sanoisi, on tapana ehkä puhumalla jäsentää sitä omaa tekemistä myös, että laitan nyt päälle ja mennään sitten kauppaan ja sitten mennään mummon luo ja mummon luota otetaan jotakin. Niin. Niin, että tavallaan vaikka sitä itselleen selventää puhumalla, että mitä on tulossa, niin sehän on lapselle ihan kammottava paikka. Mitä, mitä piti seuraavaksi ja mikä niin, oli ensin niinpä. ja mikä oli sitten. Ja, niin jotenkin sitä pystyisi, aina kannattaisi pilkkoa se viesti semmoiseksi pienemmäksi. Ja tässäkin esimerkissä voi ajatella, että se, että laita vaatteet päälle, olisi yksi pilkottu osa. Mutta siinäkin on ihan hirmu monta vaihetta. On sukkaa ja on nauhaa ja on ja vaikka mitä. Ja järjestys on kesällä erilainen, talvella se on erilainen. Talvellakin lämpömittaria osoittaa, mitä pitäisi laittaa tänä päivänä päälle. Hyvin hankalia asioita. Niin Sitten on tehty sellaisia joskus ihan tämmöisiä pukemiskortteja, että on niinku pelillistetty sitä, että aina kun on laittanut vaikka jalka, niin voi vaikka läpsäyttää jotakin tai voi tehdä jonkun liikkeen, tai sitten sellaisia korttisarjoja on myöskin rakennettu, että kun olen laittanut sukat, niin voin laittaa tämän kortin jonnekin, vaikka muotoisen laatikkoon tai jonnekin, tai vaikka ihan kääntää toisinpäin, Joo. että siinä tulee vaihe kerrallaan. ja Tässäkin on se hyvä puoli, että onnistuminen on taattu, että aikuinen voi aina sanoa, jee, hienosti. Niinpä. Voiko näitä kortteja niin kuin esimerkiksi Askarteletteko te näitä niin asiakasperheiden kanssa? Joo, itse asiassa. Meillä on vähän ajatus sillä tavalla, että jos lapsi pääsee itse mukaan siihen hommaan, niin, niin. silloin hän jotenkin sitoutuu siihen paremmin. Että sit niillä tehöillä onkin paljon kivempi pelata, kuin että joku täti tulisi ja antaisi jonkun nipun tuosta. Nämä no ovat merkityksellisempiä. Niin. Niin Joo. Ja sitten oli tämä ihana... Mitä itsekin monesti käyttänyt, että harhautetaan lasta, tai kauniimmin sanottuna, ohjataan huomio muualle, missä tilanteessa Joo. tätä voisi käyttää. Joo, varsinkin jos sellainen lapsi, jolla on niin vauhikkaat jalat, ja niin, jos se juokseminen on semmoinen juttu, että nehän voi olla vaaratilanteetakin tulla sinne, niin. niin. Ihan, ihan niin tosi haastaviakin paikkoja. Niin just se harhautus, että kävele kuin rosvoja, sitten kävele kuin kirahvia. Jossakin paikassa oli sellainen, että oli tosiaan sellaisia ilmapallonmuotoisia tarroja liimattu aika korkealle tänne seinään. Niin sitten kun ja. käveli pitkää käytävää pitkin, niin siinä pystyi loikkaamaan ja aina läpsäyttämään sitä ilmapalloa kohdalla. Niin se huomio oli siellä ilmapalloissa, eikä siinä pitkässä käytävässä, joka houkutteli niin kamalasti niitä jalkoja juoksemaan. Ja tossakin on semmoinen pieni ratkaiseva ero, että, että sanooko niin kuin, että älä juokse, vai sanooko, että kävele kuin rahvi, niin Kyllä. kumpaakohan lausetta lapsi niin lähtee sitten toteuttamaan, ei ole vaikea Kyllä. Ja siitä ei-ei-eistä, niin siitä syntyy semmoinen jotenkin äkkiä spiraali, ja se ei no. määrä vaan kasvaa ja samalla teho heikkenee. Mutta ymmärtäähän sen, että jos arki on tosiaan tosi haasteista, niin ei silloin paljon pelaata eikä jakseta tämmöisiä leikkihommia. Että Pitää olla jotenkin myös armollinen itselleen sitten vanhempana. Niinpä. Se on tärkeä pointti myöskin. Sitten mietittiin tätä, että miten paljon se aikuisen oma käytös vaikuttaa siihen, että onko se lasi niin kuin puoliksi tyhjä vai, vai täys? Huomataanko me se positiivinen vai nähdäänkö me aina se negatiivinen? Miten tästä voisi, jos huomaa itse, että on siellä negatiivisen puolella, niin miten siitä voisi harjoitella pääsemään Ei. irti? Se on kyllä semmoinen elämäntaito, mikä tuo hyvin laajan skaala onnellisuutta ihmiselle. Just tämä villasukkaa mietittiin kanssa että jos se että eikö sinulla vieläkään ole vasta kuin toinen sukka jalassa. ja sitten jos sanoikin, että vau wow, sulla onkin jo toinen sukka jalassa, niin asia on sama, mm. mutta jotenkin se, mm, se niin kuin vaikutus on jotenkin erilainen. Kyllä, ja lapsi, lapsi alkaa helposti, jotenkin lapsi alkaa ehkä myös niin kuin toteuttamaan itseensä sen mukaisesti, mitä palautetta tulee, että Jostainkin hirveänä ruokkii itseään. Niin kuin, että siinä voi vähän miettiä, että kumpaan suuntaan sitä haluaa. Sellainen sanonta kyllä aika vahvasti pitää paikkansa, että se missä fokus on, niin se vahvistuu. Joo. Että jos, en, jos jotenkin jaksaisi väsyneenäkin huomata sen positiivisen, niin se lähtee se positiivinen kehä siitä monesti liikkeelle. Ja sitten seuraava vinkki tai tekniikka oli, että jos on vaikka tulossa joku vähän jännittävämpi juttu, se voi olla jollekin hammashoito ja jollekin se veri kokee sen meno, niin tarinallistaisi sitä etukäteen vaikka jonkun pehmolelun kautta. tai sit sulla oli toisena se sarjakuvan tekeminen, se voisi olla sitten vähän isomman lapsen Joo. juttu. Miten tämmöisiä on toteutettu teillä? No meillä on aika kirjavastikin. Ne no aina mietiskellään perheen ja lapsen lähtökohdista. Että esimerkkinä tulee mieleen yksi sellainen tilanne, missä lapsi halusi nostaa maitokaapista aina valtavan paljon maitoja sinne ja Siitä tuli sitten paha mieli, tietysti kun ei nyt voinut 15 kertaa okay. noita <laughs> telkiä joka kerta kaupassa käydessä. Niin siitä tuli tällainen, missä piirre, piirrettiin tai kollegani piirsi sitten lapsen kanssa tämmöisen tarinan. Ja kaikilla oli hyvä mieli, kun siinä olikin vain kolme tölkkiä siinä kärrissä. Ja jee, sain työntää sen sitten kassalle ja olin iloinen. Ja tota, sitten jännityksellä kaupassa sitä oli seurattu sitä tilannetta ja käyty sitä tarinaa läpi, että otan kärryt ja menen porteista. Ja todellakin sinä, siinä maitokaapin kohdalla niin lapsi otti kolme tölkkiä sieltä. Ja nee. Se oli ikään kuin, niin kuin mallinnettu etukäteen se tilanne ja kaikki pääsi taas sanomaan, sitten, että jee, hyvin meni hienosti ja nostatko tuohon hihnalle. Ja... Että niin, semmoisella etukäteismallintamisella tavallaan tehdään tiettäväksi se, että mitä on tulossa. Ihan samahan se on meillä aikuisilla loppujen lopuksi. Miten epämukavaa mennä semmoiseen paikkaan, mistä ei tiedä ketä siellä on. Jos meneekin huoneeseen, missä ootat, että siellä on yksi ihminen vastassa, mutta siellä onkin 12, niin oho, jotenkin se vähälyy kasvaa, että oho, mitä täällä mm -hmm. nyt. Et jotenkin se lapsella, kun tämä itsesäätely on vielä tosiaan kehittymässä, niin se on vielä tietenkin vahvempi. Sen sanoit, että siellä Perpe-keskuksen sivuilla on paljon materiaaleja, mitä voisi käydä kurkimaan. Siellä on ilmeisesti kaikkea ladattavaa. Pohjaa ja esimerkkejä siitä. Kerro vähän, mitä sieltä löytyy. No ainakin sellainen tuore, mikä nyt tuli mieleen, niin tietysti kun itse liityin siihen niin vahvasti, niin tämä kevätkaudella oli 2020 siis tämä etäopetus. Eli peruskouluissa oli, alkoi tällainen etäopetus ja sitähän toteutettiin ihan hirmukirjavasti, kun opettajat niitä aika menestyksekkästi keksi niitä keinoja ja viestintäkanavia. Niin sinne on tehtiin silloin keväällä sellainen pohja, että mistä tarkistan tehtävät, mikä on tehtävän järjestys, mistä löydän tehtävän ja olenko jo tehnyt tehtävän. Vähän niin kuin sellainen rakenne ihan, että avuksi, että lapsi osaa sitten itse niitä tarkastella, jos Joo. joutuu ilman vanhempia opiskella. Niinpä, ja niitä lapsia oli varmasti tosi paljon. Joo, pitää paikassa kyllä. Siellä on kaikenlaista taulukkoa ja rutiinia, että sieltä kannattaa kyllä käydä kurkkimassa. Ja tämä Perpekeskus löytyy siis käytännössä honkalampi.fi alta. Onko teillä joku muu? Joo, kyllä. Nyt jos minä muistaisin sen osoitteen. Olikohan honkalampi.fi kautta kehittämistoiminta kautta perpe -keskus? mutta ehkä Googlen... Kyllä, helpoin. <laughs> niin. Mistä sitten löytyy. Kyllä, totta. Tulisiko sulla vielä mieleen jotain? Ainakin se painopeitto tuli siinä mainittua. Että Ai tota, niin. Mulle tuli totta. siis aivan yllätyksenä se, että siis teiltä saa myös lainaan tavaraa. Ja tämä painopeitto on yksi sellainen, mitä voi käyttää lainaamassa. Me on itse nähty niin kamalan merkittäväksi tämmöiset niin konkreettiset arjen apukeinot. Just nämä ajastimet ja sitten näitä aistien kautta auttavia juttuja, painopeittoja, vastamelukuulokkeet, niin niitä meiltä saa sitten lainata ja kokeilla, ennen kuin hankkii omat. Ne on niin kalliita investointeja, niin mä oon ajateltu, että se hyödyttää sillä tavalla aika hyvin ihmisiä. Niinpä, että voi testata, että onko se, toimiiko se itsellä tai omalla lapsella ennen kuin lähtee omaan hankkimaan. Toi on ihan loistava juttu. Joo. Ja kun meillä on kuitenkin se ajatus, kokonaisajatus sellainen, että tämä ympäristön aistimaailma on yksi tekijä, mikä kuormittaa kaikkia lapsia. Hälyt ja hankaavat ja kutittavat vaatteet ja tällaiset ruokaasiat asiat saattaa olla tosi riita ja aiheuttavia, kun se makuu- ja hajuaisti on tosi herkkä. Ja sellaisia... Sellaisissa tilanteissa ehkä just tämä painopeitto ja sitten nuo vastamelukuulokkeet on hyvä, mitä kannattaa koittaa. Kyllä. Ja tavallaan sekin on hyvä muistaa, että niin nää, vaikka ajatellaan, että monet tekniikat voi olla niin erityisesti tarpeen siellä erityislapsiperheissä, mutta ne hyödyttää niin ihan kaikkia lapsia ja sitä kautta myös niitä kaikkia aikuisia. Kyllä. Ja nää näkyy nämä asiat hirmu eri tavalla eri ympäristöissä, että joskus on sellaista palautetta koulusta, että koulussa lapsi on hirmu levoton. Siellä on hälyiset ja kuormittavat tilat ja aikuiset vaatii kamalasti asioita, mutta sitten kotona ei olekaan ongelmia. Ja joskus tässä on toisinpäin, että lapsi ponnistelee siellä koulussa vaaraltavan kovasti ja pinnistelee sen päivän ja sitten kotona räjähtää, kun ei jaksa. Niinpä, niin kuin, että On niin. kaikki voimat on mennyt siellä koulussa, niin varsinkin silloin tämmönenkin ihan teko tosiaan kannattaa miettiä, että kannattaako siihen ryhtyä heti koulun jälkeen. En niin. tiedä, jos hän menneekin omaan huoneensa ja laittaa oven kiinni, niin, niin jospa se olisikin just sitä aikaa kivasti. Joo, se on totta. Eihän sitä, jos miettii niin itsekin, että olisi joku raskas työpäivä takana, niin miksi sitä haluaisi heti jatkaa töitä? <tö> että mm. totta kai. Niin asettuu siihen lapsen asemaan vähän ja miettii, että, että tota, mistä se kiukku johtuu. Juuri se. Niin takeruvaan siihen, että no mitäs sä nyt. Mm. Vähän ja kun meillä on erilaisia. Kyllä. Ja kun on erilaisia päiviä, niin on myös erilaisia kuormitustasoja. Että, niin kuin sanoit, että nämä on yleispäteviä asioita sillä tavalla, että ei tarvitse olla minkä sorti erityislapsi kun nämä on kuormittavia nämä päivät, ihan kelle tahansa. Kiitos. Tässä oli kyllä kattava vinkkipankki nyt meille kaikille lapsiperheellisille. Tulisiko sinulla vielä mieleen jotain, mitä haluat nostaa esiin? <hys> Joo, no kaksi asiaa on sellaista lyhyen, mitkä on sellaisia, mitkä aina mietityttää. Niin jotenkin se, että oltaisiin tosiaan aikuisena ja vanhempena armollisia itsellemme, että me jaksamisen taso vaihtelee ja elämäntilanteet vaihtelee, niin ei vaadittaisi niitä supersuorituksia aikuisina, aina iteltämme. Että happimaski ensimmäisenä lentokoneessakin laitetta aikuiselle. Ja toinen on sitten tämä vaatimustaso, että minkä verran lapselta voi vaatia. Onko aina vaadittava jotenkin? Niin. Että aina miettisi sitä vaatimustasoa sen kuormituksen mukaan, niin se olisi jotenkin sellainen ihana armollinen ajatus myös, että oltaisiin ihmisiä ihmisille. Kyllä, jotenkin. se on ihana niin kuin lempeä lähestymistapa. Ja muistutus monelle. Niin, että jos ajattelee, että kiukun tullen keinot on loppu, niin eihän sillä voi ainakaan kiristää vaatimustasoa, vaan päinvastoin jotenkin. Ja tosiaan, kun Matalan kynnyksen apuaan on sit saatavilla näin helposti, että ottaa vain itse yhteyttä vaikka sinne sähköpostin kautta heittää, että hei, nyt jotain vinkkejä ja apuja sinne. niin Ei ole sit tota sen isompi se juttu. Kun Kyllä, ihan vaan se yhteydenotto. niin Loput alkaa sitten hoitua sieltä kautta. Kyllä, toivottavasti näin. Aina oman tahtisesti. Mikäs me heitettäisiin tähän? Mitä? Kuulia voisi siellä tehdä tämän podin perusteella, mikä olisi se ensimmäinen askel, jolla lähdetään ottamaan nyt sitä arkea haltuun. Voisiko se olla sellainen näkyvän aikataulun tekeminen? Se voisi olla se, ei kellon tarkkuudella, vaan sillä tavalla, että mitä tapahtuu minkäkin asian jälkeen, niin se olisi riittävän joustavaa lapselle, mutta myös aikuiselle. Joo. Tai on tosi Arje, Arjen Ja lapsi vaikka mukaan siihen suunnitteluun, niin tulee semmoinen hänelle mieluisa ja kiva seurata sit sitä, sitä lukujärjestystä, kun on ollut itse vähän suunnittelemassa sitä tai laittamassa vaikka jotain tarroja sinne koristeeksi omaan maan mukaan. Kyllä. Hei, kiitos Kati tosi paljon, kun järjestit aikaa tähän. Ja kenties kuulemme vielä. Vielä toisellakin kertaa joskus myöhemmin. Joo vain. Kiitos kun sain tulla. Hyvä. Moi moi. Kiitos. Moikka. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen Täyttä tavaraa podcast. Kuuntele ihmeessä myös Podin edellinen jakso, jossa saatiin apua arjen ruokasuunnitteluun. Alta tai yltä löydät mun nettisivuille ja sometileille linkit. Kun muistat sensa, sanan tavaravalmentoja, niin löydät kyllä perille. Laitan myös linkin tuohon aiemmin mainitsemaani ajankäytön verkkovalmennukseen. Ja hei, lisäksi on aivan uusi juttu siellä. Blogissa on maksuton siivouskalenteri, joka sisältää 30 päiväksi 30 askaretta. Siitä on tullut huippusuosittu jo heti julkaisupäivänä, joten me ihmeessä kattoo, mistä on kyse. Mä laitan siihenkin linkin tämän jakson yhteyteen. Tätä tavaraa löytyy suoratoistopalveluista ja toki tiedon uusista jaksoista saat myös, jos liityt mun uutiskirjen tilaajaksi. Lahjana siitä tulee sitten opas, kuinka saada perhe mukaan kotitöihin. Hienoa, että saat lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.